холодну слизькість стояка драбини, і тепер уже не відступала звідти, і стояла на дні глибочезного, як безнадія, погреба. А Єбрагім усе стрибав, торжествуючи. Але згодом вгамувався, теж став, поглянув на дівчину пильніше, і вона побачила в його очах такий самий переляк, який відчувала і в своїх власних. Він усе зрозумів, мав щаблі, але без драбини, бо вона заволоділа драбиною, хоч і без щаблів. «Віддай мені», – показав він рукою на високі стояки, скріплені лише вгорі і унизу трьома поперечинами. «Не віддам, віддай ти». «Не віддам, ти віддай, тобі ніколи». «А я відніму, а я не дам». Він кинувся, був на неї, але злякався, що справді може втратити своє. Вихнувши спиною, відбіг подалі. А вона боялася відірватися від свого. Вхопилася за стояки поза себе обома руками, випнула груди. Спробуй, підійди. Прокляття і безглуздя. Забула, що має гукати, кликати на поміч. Забула, де вона і хто. І стежила тільки за рухами свого супротивника, за його підкраданнями. За підступною грою його очей і нервового обличчя, знала, що має будь-що відібрати в нього те, що він має. І ні за яку ціну не віддати свого, але не бачила на те ніякого способу. Хіба що знищити цього чоловіка, убити його рішуче і безжально. Тоді поставити щаблі на місце і видобутися на волю. Вона ніколи нікого не вбивала. То що? Поки була Настацею, не вбивала і не стала вбивати ніколи, але тепер вона хурем. А хто знає, що це за жінка? І чи сама вона знає про себе що небудь? «Підійди до мене», – холодно сказала вона Ібрагімові. «Підійди, бо маю тебе вбити». І від жаху прокинулася. Лежала майже голо на своїй низькій постелі, Скоцюрблена, чи то від холоду, чи від страху, Вже й скинувши з себе сон, Не могла поворухнутися, Лиш думка болісно билася в ній, Страхітлива думка про те, Що все життя довкола неї, Власне, не що інше, Як глибочезна безвихідь, над дно якої закинуто безліч нещасних людей, І одні з них мають стояки драбини, Інші щаблі, Кожен, що сили, боронить свою власність. Ніхто не хоче поділитися з іншим, Помогти іншому, Помігши тим самим і собі. І так судилося всім їм лишатися на дні, Без виходів, без надії, Назавжди і навіки. Бо це неминуче, як доля. І ніхто не спроможний будь-що змінити. Проклятий світ, Шепотіли нечутно її устав темряві. Проклятий! «Заклятий, матусю, порятуй мене!» Моторошне тонке цикотіння наповнювало темряву покою. Темрява була суцільним тоскним цокотом, так ніби міріади крихітних залізних жал летіли звідусіль, вдарялися одне об одне, розпечено клювали її ніжну шкіру, все тіло, і цокотіли, цокотіли, сухо, тонко, якось ніби звискуючи. Хурем згадала, що з вечора не закрилася мусліновою запоною від москітів. Може і сни від цих нестерпних москітів. Лелечка. Мудра Уста-Хатун, стара туркеня, приставлена для навчання султанських дочок і молоденьких одалісок гарему, розповідала Хурем про османських султанів. І про їхніх предків, сельджуків, кого вбили, кого задушили Тятивою Лука, кого отруїли, хто вмер смертю таємничою і страшною. Знання переплелося в ній з її довгим, придовгим життям, власне, ціле її життя стало тепер суцільним знанням. Темнолиця, вуса та стара наповнена була такою безлічю історій що їх стачило б на тисячі таких жадібних умів, як у молодої бранки з України. Із тих історій з особливою силою запам'яталася Настасі розповідь про анатолійських орлів